Kapitola 26. Dusivá mnoha ze strajpu úplně zmizela. Nešla tu elektřina. Bylo zvláštní vidět Las Vegas tak tmavé. Kasína kolem nás stála jako velcí tiší duchové. Na ulice bylo pár světel, většinou reflektory aut, ale bylo jich jen pár a mnoho z nich vypadalo příliš utlumeně. Také se tu nacházela spousta lidí, většinou vojáci a policie, ale jen malé procento z nich se zdálo být v pořádku. Mnoho z nich se jen v šoku potulovalo kolem. Pochopitelné, protože právě nahlédli do svých nejhorších nočních můr. Ne každý má dostatečně flexibilní mysl, tolik potřebnou pro dobré lovce. Ale jsem neviděl žádné mrtvoly, Karanténa byla ušetřena nejhoršího. Doufal jsem, že se to v brzké době nezmění. Armstrong ukázal na velký gumový stan podobný tomu, který UPKM používal v jasném spodku. Odtom to striknu v tým všechno koordinoval. Já teď jdu najít zbytek svých mužů, pár jech pošlu za tvým přítelem a já si zatím půjdu vyzvednout svou uspávací pušku. Super, zabručil jsem, když jsem vyrazil k velitelskému stanu. Byl jsem tak unavený, že mi to skoro nemyslelo. Nad námi se tyčila silueta posledního draka. Zažil už lepší dny. Většina oken byla rozbitá. Obrovské oblasti konferenčního centra chyběly. Zahrady nahradila jedna obrovská bahnitá díra. Z místa, kde jsem spadl a poranil si nohu, zbyla po nasazení Majlovi poslední improvizované výbušniny kouřící ruina. Neviděl jsem žádný pohyb a netušil jsem, jestli se zpátky dostali i ostatní. – Myslí, že jsou v pořádku? – zašeptala holi. – Většina jo, – odpovědělý Moš. Podíval jsem se na něj, jak tam ospale pomrkává. – Co? Ty ho neslyšíš? – Mordechaj právě řekl, že většina jich to zvládla. No, ehm, ale sponč jsem nebyl jediné médium v rodině. Když si svýho mrtvého chlapa můžeš vzít zpátky, řekl mož. Co? Ne, proč? Protože nechci skončit jako magor, jasný? Prostě zmista říkou. Do prděle, on tvrdí, že se mu se mnou mluví mnohem s nás než s tebou. Vles mi na zádá. Vy ženu tě hned tak tohle skončí. Trhnul jsem sebou, když jsem scházel po schodech. Raději by to mělo brzy skončit, protože kotníka chodidlo se měl tak nateklé, že mezi tkaničkami prosakovala krev. Naštěstí už zabrala léčivá břečka od Gretchen, protože jsem bolest moc necítil, nebo to mé nervy prostě vzdali a odumřeli. Super, hlavně, že to funguje. Před stanem stál Black Hawk. Musel tu být už před příchodem mlhy, protože oba piloti stále seděli uvnitř. Jeden se kolébal sem a tam a plakal, druhý jen nehybně zíral z okna. Myslím, že s ním přiletěl, Franks. Obvykle by u vchodu stála hlídka, ale ti asi utekli. Jeden z agentů UPKM ležel na zemi za stanovou plachtou, schoulený do klubička, na obličeji plynovou masku nepřestával něco mumlat o krokodílech. Vypadá to, že tady měli pořádný mejdan, když ten sloup spadnul, poznamenal mož. Uvnitř stanu vládl zmatek. Většina vybavení ztratila energii. Polovina obrazovek byla mrtvá a na druhé polovině zrněla statika. Většina stanovišť zůstala bez obsluhy, pod některými stoly se ukrývali lidé. Uprostřed stanu však stála skupinka lidí, kteří byli dostatečně při smyslech, aby se hádali. Nového ředitele UPKM Douga Starka jsem poznal díky jeho projevu na MKPLM. Stál na jednom konci skupinky, měl brunátné tváře a ječel. Obklopoval ho pultucet agentů UPKM. Naproti Starkovi a zády ke mně stála mohutná postava se širokými rameny, což mohl být jedině agent Franks. Potřebovali jste pořádnou odvahu, nebo trochu šílenství, abyste křičeli na Frankse, ale Stark si nebral servítky. Okamžitě odejděte, agente, porušil jste přímý rozkaz. Přímý rozkaz od nejvyšší autority. Vloupal jste se do vojenského objektu a ukradl přísně tajný vládní majetek. Tentokrát jste zašel daleko, Franksi. Za tohle vás zničím. Franks pokrčil rameny. <těk> Jeden z dalších agentů předstoupil. Byl to Grant Jefferson. Řediteli, STF u nás využila. Viděl jsem jejich pokus. Zkusili své zbraně a když nefungovaly, vypařili se a nechali nás tu, aby věna padla na nás. Blbost, vykřikl Stark. Vy jste jeden z Majersových mužů. Všichni mě chcete dostat, vy a ti rybolidi. Stark zahrozil pěstí ve vzduchu. Rozhlédl jsem se. Rybolidi? holy pokrčila rameny. Monstrum bylo poraženo a vy teď chcete vítězství ukrást pro sebe. My se musíme soustředit na kontrolu škoda, co povíme tisku. Monstrum se brzy vrátí, ozval jsem se. Franks se otočil. Nevypadal překvapeně, že mě vidí. Zabil si hostitele. Tentokrát na pořád. Alp se zhmotňuje v tunelech, než vyrazí ulovit novýho hostitele. Odhaduju to tak, že máme na nejvýš pár minut. Alp, to je tajné, vyprskl Stark. Kdo vám to řekl? Franks si mě změřil pohledem. Chápeš rizika? Přitíml jsem. Jsem hostitelská návnada a jestli tu věc nezabijeme dost strychle a ona se dostane do mě, skončím v kómatu. Sejdeme se venku. Venku? Nařídil jsem, že nesmí probíhat žádné veřejné akce. Venku je to eh, extraveřejné, křičel Stark. Vy všichni se stáhnete. Pan Strickn říkal. Situace se změnila, pane. Strickn opustil oblast. Odletěl posledním vrtulníkem, než dorazila mlha. Vysvětloval mu klidně krent. Otočil se ke mně. Jestli je hostitel mrtvý, nastala naše šance. STFU se to stvoření pokusila napadnout jednou prastarou zbraní, co jsme měli v trezoru. Problém je, že to nefungovalo, protože hostitel byl stále naživu. Teď by to jít mohlo. Prastará zbráně. Stranou stojícího agenta Arshra jsem si doteď nevšiml. Sledovali jsme streknovy muže, když reagovali na naši div... <hým> Agent Stark ho probodl pohledem. Když předtím v garaži vypouchlo to auto, měli starý meč. Meč? Nic víc? Ale na druhou stranu už jsem několikrát viděl, že naši předci byli velmi kreativní, když došlo na mystické bojové prostředky. Sakra, vždyť já sám odpálil starobylého něčím, co mělo být dílem aj Newtona. Magický meč... Opravil mě Aršer. Identifikovali jsme ho podle našeho soupisu inventáře. UPKM schromažďuje magické předměty už od svého založení. Máme celé skladiště plné zajímavých věcí, které čekají na proskoumání. STFU v něm vyzvedla méč a pak zbytek kolekce strčela pod zámek. Podle popisu by měl být schopný zapudit bytosti z jiných realit. Smoula, že jejich plán nevyšel, Alp asi nebyl dost mimozemský, když byl stále připojený k člověku. Archer zvedl zlomený z něčeho, co vypadalo jako vikinský meč. Když jsme to našli, stále to držela ruka agenta STFU. Franks ukázal na dlouhou najlonovou tašku, která ležela na zemi u jeho nohou. Ukradl jsem toho víc. Chceš jednu? To by stačilo. Zadržte agenta Frankse, rozkázal Stark. Všichni agenti UPKM vypadali hodně nervózně, ale nikdo z nich se ani nepohnul. Nemohli jste jim to vyčítat, oni s Franksem pracovali. Já bych raději holýma rukama chytal dojeda se vsteklinou. Na co čekáte? Zatkněte agenta Frankse. Franks už toho měl zjevně plné zuby. Dvěma kroky překonal vzdálenost k řediteli Starkovi a chytil ho za krk. Stark sáhl po pistoli, ale Franks mu ji prostě sebral a zahodil zbraně na podlahu. Ostatní agenti byli příliš šokováni, než aby cokoliv udělali. Stark se bránil, ale Franks si ho přitáhl a skoro něžně ho sevřel ve škrtící kravatě. Zatímco se Stark zmítal a lapal po Franks začal klidně vydávat rozkazy. Aršre, postarej se o komunikaci. Zavolej leteckou podporu. Pastory, evakuuj místní, Jeffersne, Liu, těžký zbraně. Ostatní najdou všechny, kdo zvládnou bojovat. Za dvě minuty se sejdeme venku. Stark zmodral a mával rukama. Franks se podíval na své muže viditelně nespokojený, že se hned nedali do práce. <kohem> Ředitel, to jste trochu... Archer se pokoušel sformulovat otázku. To není dobrý. Pohledem hledal podporu u ostatních agentů, ale i ti si byli dobře vědomi, čeho je Franks schopný. Tohle je prostě zlý, že jo? Stark konečně omdlel. Kdyby ho chtěl Franks zabít, prostě by mu trhnul krkem. Mohutný agent upustil bezvládné tělo svého nadřízeného na zem. Stark zůstal ležet, po tváři mu pekly sliny. Pohyb! Agenti UPKM se rozprchli. Nemusel jsem být vládní zaměstnanec, abych věděl, že tohle bude mít pro Frankse, který nebyl člověk a existoval jen díky tomu, že to UPKM schvaloval, vážné následky. Budeš mít problémy? zeptal jsem se. Ano, odpověděl prostě Franks. Přešel k tašce a otevřel ji. Přehraboval se v ní, dokud nevytáhl válečnou sekeru a nehodil mi ji. Bylo mu jedno, jestli dokážu chytit něco tak těžkého a ostrého jako břitva. Povědomá. Podařilo se mi ji chytit za to půrko a zachránit si oba palce. Byla lehčí, než vypadala. Stále na sobě měla přilepenou jasně oranžovou inventární popisku. Dřevěná rukojeť byla uhlazená a nezvykle dobře mi seděla v ruce. Kov hřál. Tu zbraň jsem znal. Nejenže jsem ji sám používal, ale také jsem ji poznával z temných vzpomínek jiného muže. A čo, Byla tisíce let stará a pokud v ní byla nějaká magie, tak jen díky neskutečnému množství životů, které ukončila a přivlastnila si za své. to je sekra lorda mačáda. Budu ji chtít zpátky, varoval mě Franks. Vytáhl z římský gladius. zkoušel jeho váhu tím, že si ho přehazoval z jedné ruky do druhé. V jeho sevření vypadal příliš malý. Máš tam ještě další magický meče? zeptal se s nadějí v hlase mož. Franks vytáhl dýku s kostěnou rukojetí. Byla dlouhá asi jako nůž na stejky. Mož se ji váhavě vzal. To jako fakt? Holy si u bezvědomého hlídače u vchodu posloužila jeho karabinou G36K. Při pohledu na v malý nůž se zasmála. He, styděla bych se, kdyby mě s tímhle někdo viděl. Sklapni, ocekl mož, když si pročítal inventární popisek. O podle tohohle se jmenuje temné srdce utrpení. To zní ďábelsky, Je to ďábelský? Hodně ďabelský, potvrdil mu Franks. Skvělý. Zem pod našima nohama se zachvěla. Už přichází. Krátký záblesk světa nočních můr způsobil, že se obrana karantény stala, jak to nazval agent Franks, bojově neefektivní. Příčetní utekli. Zůstala nám jen hrstka agentů UPKM. Asi tucet paranormálních taktiků a malá skupinka policistů a vojáků, kteří právě dostávali hodně rychlý úvod do světa, kde existují monstra a chystají se nás sežrat. Co se z toho podle tebe vyvrbí? Zeptal se mě nervózně mož. Hádám, že ten slisteď získal nějaký tvár. Buď to bude jedna obrovská věc nebo spousta menších, já nevím. Vím ale, že nevydrží dlouho a bude slábnout, když jeho formu poškodíme. Normálně by se tu procházet nemohl. To, co se stane, je výsledek lidského zásahu. Nachtmár je na to teď sám. Čím víc ho zraníme, tím slabší bude a nakonec ho zapíchneme jednou z těch zbraní a pošleme zpátky do pekla, kam patří. A to víš jak? Je to v příručce lovců Monster Esero, řekl jsem. Mož se odfrkl. Dobře, prostě to vím. Říkej tomu Instinct. Jak to zvládáš? Mož mě překvapil úsměvem. Vlastně překvapivě dobře. Věř tomu nebo ne, ale tohle je tak trochu super. Ošílený, ale super. Vsadím se, že Nachtmára nenapadlo, že vytvořením mrtvých kultistů dal Mošovi příležitost usměrnit vlastní vztek a projít si soukromou terapii. No, Táto vždycky říkal, že ty seš ten divnej. Drž se zpátky dobře. Nechci, abys udělal nějakou blbost. Nepřišel jsem snad pro tebe? Tady mě dostal. Tomáš, sakra pravdu. Natáhl jsem se a podrbal bráchu na vyholené hlavě. Po proštěstí, sekeru jsem zastrčil za popruhy na zádech zbroje, kde byla alespoň trochu zajištěná. Dokud se nachtmár nepřiblíží, bude mi sekera k něčemu, což znamenalo, že se do té doby spolehnu na anihilátora. Rachod v zemi nabíral hlasitosti. Menší nezajištěné předměty poskakovaly kvůli vibracím. Připravte se, zakřičel jeden z agentů UPKM. V ulici se objevila 100 metrů od nás trhlina a rozšiřovala se. Kus ulice se odlomil, zvedl a propadl se do země. Všichni se kryli, ale na skutečné přípravy nebyl čas. Obraná stanoviště, která na místě připravili při karanténě, byla vyřazená nebo opuštěná. Disponovali jsme pestrou s pistolí a pár puškami, které se nám v omezeném čase podařilo najít. Necítil jsem se extra sebejistě. Trhlina ve strajpu se dál šířila. Z díry tryskala pára. Zmizelo v ní policejní auto. Prasklina se rychle zvětšovala, ale nachtmárovo tělo jsme zatím neviděli. V páře sebou mrzklo něco dlouhého a černého, než to zmizelo. Někdo ztratil nervy a začal na to střílet. Na neštěstí tím strhl i pár ostatních a ti teď plítvali municí na popraskaný asfalt. Zvuk byl ohlušující. Drak! Je to drak! zakřičel jsem. Samozřejmě, že poušil dračí tělo. Byla to ta největší noční můra, jakou nachtmár zatím našel a když už ji jednou pracně vyrval z ředitelovi mysli, nemínil ji promarnit. Uprostřed strajpu rostla hora. Silnice se zvedala a praskala. Auta se kutálela stranou. Trubky praskaly, tryskala z nich voda. Hora stále rostla a rostla a rostla, než se nachtmár postavil na zadních nohách křídla obmotaná kolem těla. Náhle křídla prud se roztáhl a nás zaplavil svět bolesti. Někteří z nás vykřikli, ať se všichni přikrčí, ale vzduch okamžitě zaplnili trosky. Tuny kamení a drti se rozletěly všemi směry. Muži křičeli a umírali, probodnuti výstužemi nebo rozdrceni pod převalujícími se auty. Mož, holi a já jsme se schovali za hasičským autem, které pohltilo většinu zásahů. Vzduch byl plný dusivého prachu. Holi se vyklonila kolem zadku auta a začala střílet. Zahřmění stranou od nás, když někdo z UPKM vypálil protitankovou střelu. Oblohu pročísl oheň a skončil na dračím křídle. Exploze byla mohutná, smítla s gigantickou bestií na bok. Všechny nás pokropila stuhlá mlha slizu z nočních můr. Pár optimistů zajásalo. Drak odpověděl tím, že roztáhl čelisti a zaplavil celou oblast plameny. Sekci, odkud přiletěla raketa, úplně zničil. Nádrže v okolních autech se vzněly a vybuchly v řetězové explozi. Musel jsem se dostat blíž. O střelování z dálky nás bude stát jen další životy. Zůstaň tady, nařídil jsem Mošovi, než jsem vyrazil do prašného mračna. Běžel jsem, ignoroval jsem bolest vystřelující schodidla a přeskakoval jsem překážky. Drak se stále soukal ze země. Celý svět zhrudl, když nade mnou proletěl prout ohně. Horko mě opařilo. Drak sklonil hlavu a vypaloval brázdu do strajpu. Sklouzl jsem se po kapotě policejního auta a ukryl se za blokem bylomeného asfaltu. Takový žár! Oheň dopadl šest metrů ode mě a okamžitě rozstavil asfalt v kruhové jezírko. Další nedaleká nádrž se vzněla a vybuchla. Jakmile mě oheň minul, zvedl jsem se a dal se znovu do běhu. Snažil jsem se dostat blíž. Přepnul jsem anihilátora na plný automat a vyprázdnil do něj zásobník. Smířením jsem se nezdržoval. Drek byl tak velký, že ho nešlo minout, ale ve výsledku jsem byl jako komár na nosorožce. Vyhodil jsem zásobník a zarazil jsem do brokovnice nový. Blížil jsem se. Jeho hlava byla méně než sto metrů daleko. Svět kolem mě hořel. Zamířil jsem na dlouhý hadovitý krk a držel spoušť. Viděl jsem vlnky vyvolané dopadem střel, protože bestie byla obalená vlastními plameny a spršky pršky roztřeleného slizu je uhasily. Drak se rychle otočil a pak znovu, když se jeho pozornost získalo něco za ním. Strajp podsákala z prška svitícího slizu z potrhaného křídla. Krvácel, zmenšoval se, můžeme ho zvládnout. Pak jsem si uvědomil, co ho zaměstnalo. Nachtmára ostřelovali z okolí posledního draka. Lovci museli mít nedostatek munice a být zranění, ale nevzdávali se. Před konferenčním centrem se pohybovaly tucty postav, přebíhaly mezi úkryty, zasypávali monstrum nepřetržitým proudem střel. Byl to chrabrý pokus, ale oni neměli nic dostatečně silného, aby mu skutečně ublížili. Nechal jsem prázdného anihilátora vyset na popruhu, sáhl jsem za záda a vytáhl sekeru lorda mačáda. Musí to vyjít. Byla to naše jediná naděje. Nepřestával jsem běžet, zamířil jsem k nejbližšímu kusu draka. Jedna přední noha se opírala přede mnou, drápy zabořené hluboko do chodníku, udržoval rovnováhu, když otočil dlouhý krk přes ramena, aby vychrlil oheň na lovce. Vzvedl jsem sekeru nad hlavu a zautočil jsem. Zaměřil jsem se na dráb a vší silou sekl. Jediný prst byl tlustý jako kláda. Sekera lorda mačáda projela mimozemským masem, jako by tam vůbec nic nebylo, a vykřísla jiskry schodníku pod ním. Dráb odpadl a vyřinula se záplava slizů. Nachtmár zarečel tak hlasitě, že mě to málem omráčilo. – Užij si to! – pak se zbývajících pár tun z páru zvedlo schodníku a narazilo do mě jako vlak. Otáčel jsem se ve vzduchu, viděl jsem nebe, pak zem, pak nebe a pak jsem tvrdě narazil. Chvíli mi trvalo, než jsem se vrátil do reality. Bolest byla nesnesitelná. Dopadl jsem na bok. V plicích mi nezbyl žádný vzduch. Ležel jsem deset metrů od místa, kde jsem předtím stál. Mohl jsem to poznat, protože tam pořád ležel useknutý dráb. Jsem v pohodě. Vstávej, vstávej a dokonči to. Sekera lorda mačáda dopadla čepelí napřed a zasekla se přede mnou do chodníku. Zapřel jsem se rukama, abych se zvedl, ale nic se nestalo. No tak, podělaný srabi nemá nikdo rád, tak sebou pohni. Zapřel jsem se pravou dlaní ochodníka, zabral jsem. Pak mi došlo, že problém je s druhou rukou. Vysela v legračním úhlu a z předloktí trčela kost. Propíchla zbroj. Kolem trčela krev. Zíral jsem na ně s klinickou odtežitostí. To není dobrý. Na cestu k sekeře jsem potřeboval dva rozechvělé kroky. Ale pak celý svět zaplnila hlava obřího draka Nachtmára. Jeho nozdry, každá dost velká, že bych tam mohl strčit hlavu, se zastavily centimetry od mého obličeje. Jeho tlama se přede mnou otevřela, mohl bych po jeho jazyku vyjet jako po eskalátoru, jen bych musel přeskočit ježatý plot ze zubů. Z dračích nozder vytékal krvavý hnis, Odkapával i z jednoho zraněného oka, pršel na mě jako déšť. No, a je to v hajzlu. Besty ji dál kropily kulky, znělo to jako krupobytí na plechové střeše, ale na zlomek vteřiny jsme tu byli jen já a Nachtmár, jediné bytosti na celém širém světě. Čas se zpomalil, z okamžiku se stala věčnost. Přišel si pro mě, aby mi ukradl můj osud, aby přetvořil svět podle svých děsivých představ. Pak se tlama roztáhla kolem mě a já si uvědomil, že mě nechce posednout, on mě chtěl spolknout. On pak bude v pořádku, ale z Nachtmára se stane hostitel. Já budu navěky žít v jeho břiše. Ale pak něco prorazilo v dračí hlavě díru tak velkou, že jsem skrz viděl hvězdy. Smetla mě nečekaná záplava slizu, nekontrolovatelně jsem se kutálel po silnici. Nachtmar se zvedl a světelkující tekutina stříkala všemi směry, když další zničující výstřel proletěl jeho zády a hrudí. Tentokrát jsem zahledl záblesk. Nad konferenčním centrem se vznášel vrtulník natočený bokem k nám. Vypadá to, že Franks dostal svoji vzdušnou podporu. Ale pak jsem poznal známý bachratý obrys MI-24 Haindu lovců Monster. Tohle nebyla vzdušná podpora UPKM. Byla to moje žena, kdo vysel z vrtulníku s naším 20 mm zrkem zdarma. Drak otevřel tlamu, aby vrtulník smetl ohnivým dechem. Ne! Plazil jsem se k zaseknuté sekeře. Oblohou proletěl ohnivý oblouk, ale skypy byl příliš rychlý a vrtulník se zvedl, dostal se z drakova dosahu. To však ani zdaleka neznamenalo, že se drak dostal z Julii na dostřelu. Jen co se vrtulník natočil a ona trhla nabíjecí pákou, Třetí střela proletěla nachtmárovou tlamou, jednou přední nohou a motorem převráceného policejního auta. Ulici osvítila prolitá dračí krev. V puse jsem cítil hořkou pachut. Nachtmár se viditelně zmenšil, splaskával, jak mu esence unikala z krvácejících ran. Někdo mě rychle oběhl zprava. Nachtmár klesl zpátky na všechny čtyři jen aby se mu na zápěstí objevil metr dlouhý šrám. Když se spár zvedl, na druhé straně se objevil Franks. Snadno se vyhnul stejnému útoku, který je zmrzačil. Franks se z mojí chyby poučil a když ho spár míjel, vysekl z něj svým starožitným římským mečem kus masa velký jako krocen nadíku vzdání. Pohyb vlevo. Tenhle byl ještě rychlejší, jen záblesk krudé srsti, než se drakovi do zadní nohy zabořily drápy. Vlkodlačice zmizela stejně rychle jako udeřila a když dračí ocas to místo rozdrtil na asfaltový prach, hedrkerkonenová už útočila na další nohu. Nachtmár se zvedl na ocase a zadních nohách s dravým křídlem zakryl celou ulici. Sklonil hlavu, chystal se prostor pod sebou zaplavit plameny, chtěl nás všechny stáhnout do pekla sebou. Ale pak Julii na další rána křísla ze strany o jeho lebku, urvala jeden roh a ohnivý dech vyšlehl do strany, rozstavil fasádu dalšího kasína a úplně vypařil jeho slavné fontány. Dostal jsem se k sekeře lorda Mačáda a chytil ji zdravou rukou. Nachtmár, zoufalý, zasypávaný kulkami ze všech stran a nyní i rozsekávaný ze zdola, plácl zbývajícím křídlem o své tělo. Tlaková vlna se prohnala ulicí, mocný poriv větr, všechno smetl. Ostatní byli blíž. Viděl jsem Frankse, jak prosvištěl vzduchem a zmizel v páře. Hedr proletěla čelním sklem armádního nákladňáku. Když se vítr přehnal přes země, držel jsem se sekery. Pokusil se mě strhnout sebou, ale já byl přes sekeru pevně přichycený k zemi. Polip mi, nachtmáre, já s tebou ještě neskončil. Když vítr pominul, vypáčil jsem sekeru z asfaltu a vyrazil. Nachtmár, nyní poloviční a rychle se rozpadající, se snažil udržet na čtyřech poraněných nohách. Jeho hlava se otočila, zoufale hledal mě svoji poslední naději. Ale já byl jeho zkázou. Otevřela se přede mnou tlama. Ohnal jsem se přes rameno sekereu a odsekl mu špičku čumáku. Mrkáním jsem dostal z očí slis a ustoupil s trnou, zatímco zuby cvakly na místě, kde jsem ještě před chvílí stál. Znovu jsem seknul a připravil ho o polovinu spodní čelisti. Hlava tvrdě narazila na zem. Šel jsem po ní, napřahoval jsem se a sekal. S každou ranou jsem mu vysekl z krku kus masa. Svaly v paži mě pálily. Silně jsem krvácel. Zavrávoral jsem, ale nepřestával jsem ho rubat. Hlava se zvedla, snažila se odtáhnout... Snažila se uniknout hladové sekeře. Byl jsem příliš slabý, abych ji sledoval. Cítil jsem, že každou chvíli omdlím. Nachtmár se kolem mě rozpadal, velké kusy masa se rozkládaly a vybuchovaly před dopadu. Nemohl jsem dosáhnout na jeho hlavu, ale tělo tu stále bylo. Otočil jsem se k torzu právě včas, aby mě zasáhla jedna jeho padající tlapa. Skončil jsem na kolenou. Drak ztratil příliš tělesné masy, aby udržel soudržnost. Jeho tělo se rozkládalo a roztékalo na mrtvý sliz z nočních můr. Tmavý trup zprůsvitněl. Viděl jsem skrz něj ulici na druhé straně, jak tál. Tam! Hluboko v dračím hrudníku se skrývala malá postava. Připomínala člověka, velká jako dítě, jen pokroucená a zdeformovaná, končetiny byly příliš dlouhé a sukovité, hlava příliš velká. Tohle byl skutečný Alp, jeho skutečná podoba v této dimenzi. Zíral na mě velkýma červenýma očima. Věděl, že to já jsem příčinou jeho selhání, že kvůli mně bude zapuzen do věčného hladovění jeho posledním vzdorným aktem na tomto světě se měla stát má smrt. Zbytky drečího těla se otočily, stavil se tak, aby na mě mohl spadnout a rozdrtit mě. Zvedl jsem sekeru lorda mačáda vší zbývající silou, jsem se rozmáchl a hodil ji. Otáčela se ve vzduchu, alpovy obrovské oči se rozšířily hrůzou. Sekera prosekla dračí břicho, ale minul sem a zasáhl Alpa jen do boku. Alp neslyšně zaječel, v kapalině kolem úst se objevily bobliny. V místě, kde ho poranila Sekera, se začala rozpadat, ale stále byl naživo. rozpouštějící se dračí mrtvola udělala další vrávoravý krok mým směrem. Rozdrtím mě. Vzduchem proletěl druhý předmět, ale tentokrát trefil do černého a uprostřed alpova obličeje najednou trčela kostěná rukojeť. Bylo to černé srdce utrpení. Drobné stvoření se začalo nafukovat hned, jak ho dýka zasáhla. Kroutil se, křečevitě sebou zmítal, kvílel v agónii, ale nikdo z nás ho nemohl slyšet. Otřásl se, a jeho dračí tělo se rozpadlo na kusy. A pak znehybněl, jen se vznášel v útrobách svého gigantického výtvoru. Dobrá, mužka, moši. Zachraptěl jsem, když jsem se ohlédl přes rameno. Mož tam stál, ale zíral na prázdnou dlaně, ze kterému právě vytrhli magický nůž. Vedle mého překvapeného bratra byl ork Edward. No, to dává větší smysl. Et pohrdavě zvedl jednu roku a ukázal mrtvému Alpovi vstyčený prostředníček. Drek z nočních můr byl mrtvý a jeho kolem rozházené zbytky se rozkládaly, houpali se na nich dlouhé provazce slizu. Zvedl jsem se na nohy. Došlo mi, že bych měl rychle sehnat někoho, kdo se mi podívá na ruku, než tady vykrvácím a že chyběl jen kousek, aby mě ta zatracená věc pod sebou rozmačkala. Něco mě zasáhlo do krku. Sáhl jsem tam, nahmátl jsem něco tvrdého a vytáhl to. Byla to šipka. Ten par. Ale pak se zbytky Las Vegaského strajpu zvedly a praštěli mě do obličeje. Kapitola 27. Pomalu jsem se probral v nemocnici. Ta sice není nejlepším místem probuzení, ale probudil jsem se a na tom jediném záleželo. Znamenalo to, že jsme vyhráli. Minutku mi trvalo, než jsem si vzpomněl, nad kým jsme vyhráli a proč jsem skončil tady. Porazili jsme nachtmára. Všechno bylo rozmazané. Podíval jsem se dolů. Jednu nohu jsem měl v sádře. Na jednom konci z ní trčely ošklivé fialové prsty. Podíval jsem se do strany. V sádře jsem měl i ruku. Cítil jsem tupou bolest dalších zranění a svědění stehů na různých částech těla. Pořádně mě zřídili. Zase. Navzdory bolesti mi na mě nezáleželo. Jediná souvislá myšlenka, kterou jsem dokázal dát dohromady, byla obava. Kdo všechno to ještě zvládl? O koho jsme přišli? Podíval jsem se na druhou stranu. Strikne. zachrčel jsem. Šéf prohnilé speciální taktické jednotky jednorožec stál opřený v rohu a sledoval mě spoza zvláštních barevných brýlí. stev vzhůru? Už byla sekre na čase. Zněla legračně, jako bych měl vodu v uších. Byl jsem příliš nadopovaný, abych se rozčílil, ale stejně jsem se pokusil posadit. Zkusil jsem to několikrát, ale nezvládl jsem to. Tak jsem to vzdál a zabořil se zpátky do polštářů. Zabij ho později. Právě teď jsem byl příliš unavený a žíznivý. Strykn ke mně přišel, zastavil se u postele. Poprvé jsem se s ním setkával osobně. Byl příliš vysoký a příliš hubený, jako by se snažil vyhýbat slunečním paprskům procházejícím roletami. A ven zastava byt. Uděláme to jednoduše. Já položím pár otázek. Vaše odpovědi rozhodnou o vašem životě. Připraven? Polip mi, zašeptal jsem. Nejprve vám přiblížím situaci, abych vám pomohl lépe se soustředit. Nepříjemně se na mě usmál. Pod kasinem jste potkal draka. Ředitele? Ne, jiného draka. Ano, ředitele, vy idioté. Když moje lidé zkoumali oblast, doneslo se mi, že náš drak měl problémy s odposloucháváním lidí. To je ošklivý zlozvyk. Vyložená vada charakteru. Tady je má otázka. Co víte? Chtěl jsem říct na srsi, ale místo toho jsem vyhrkl nemezis. Strikn se mému překvapení zasmál. <laughs> nepočte tak překvapený, pane Pité. Ve vaší infuze je silný chemický koktejl. Nemůžete lhát a nikdy kdybyste chtěl, čehož jsem se obával. Co víte o projektu Nemesis? Nevím, co přesně je. Myslím, že něco velkýho. Ty to chceš? Frank Samajers, ne. Děsi je to. Nechal bys kvůli tomu projektu všechny zemřít. Mluvení bolelo, ale nedokázal jsem se zastavit. Jakoby mezi mým mozkem a ústy nic nestálo. Slyšel jsem tě. To jsem si myslel. Strykn zvedl džbánek s vodou. Vypadáte žiznivě. Chcete napít? Přikývl jsem. V puse mi příšerně vyschlo. Co ještě o tom víte? Kousl jsem se do jazyka, dokud jsem neucítil krev. Bylo něco hrozivého v tom, jak se nade mnou Strykn skláněl. by byl funebrák a já ležel v rakvi málo mě to. Nechte toho, pane Pité. Co ještě víte? Tvůj skutečný plán. Stryk nalil vodu ze čbánku do plastového kalímku. Ach, vážně. A tím je? U poslední draka všichni ti lidi, co tam zařvali, to nebyla ta důležitá část. Oni byli jen příležitost, když si stěl ověřit, jak moc tvrdý oříšek na tmárie. Chtěl si, aby molovci byli vystavení. Věděl jsi, že mu budou chutnat. Ale i kdybys k tomu svýmu projektu dostal povolení, budeš se muset vypořádat s Franksem a ten tě prostě zabije, protože jemu je všechno jedno. Ty se ho možná nebojíš, ale tvoji spojenci jo. Chtěl si, aby Franks překročil hranici. Toho přemělo se zastavit. Zajímavé. A dál... Jasně, ti mrtví by tvojí agendě pomohli, zvlášť když by šlo o bandu profesionálních lovců, to je mělo vyděsit. Ale ty svěděl, že bys nakonec to povolení dostal, jenže Frank zby by tě pak zastavil. Potřeboval se ho zbavit, ale on je příliš důležitý, aby jen tak zmizel. Nastražil si to na něj. Zařídil si to tak, aby pro něj bylo nemožné dělat jeho práci aniž by přitom porušil pár pravidel. Věděl si, že to udělá. Franks nedokáže nedělat svojí práci. Ale teď má problémy a ty zase záminku, proč se ho zbavit? Strikn celou dobu překivoval. Ten drek měl větší přehled, než jsem si myslel. Kde pak? Zamítavě se mávl rukou. To jsem si dal dohromady sám. Pozoru, dne. Zhodnotil to strikn. Položil kalímek na stůl vedle mě. Lidé s L.M. jsou jedno velké překvapení. Co ještě víte? Že mě chceš zabít. No, to je samozřejmost. Něco dalšího? Nezabiješ mě. Toho pobavilo. <laughs> Chcete se vsadit? Nemůžeš mě zabít, protože já jsem jedinej, kdo může zastavit skutečného padoucha. On přichází. Poslední část jsem z nějakého divného důvodu zaspíval. V tu chvíli mi to dávalo smysl. O ty víš, že je skutečnej. Všude si viděli jeho znamení. Chceš znát tajemství. Zvedl jsem hlavu a pokusil jsem se speklenecky naklonit. Ani jsem nedokázal pořádně zašeptat. Já jsem vyvolený. Strikn odstoupil od postele, zamišleně si mnul bradu. Chápu, řekl, jako by mu to narušilo plány. Jo, jsem šampion všeho míra. Zabiješ mě a seš na to sám? Já nevím, co je ten tvůj milovaný projekt mezi záč, ale nebude fungovat. Budeš nás potřebovat. Budeš potřebovat mě. Moji rodinu na tohle připravujou celou věčnost. Proroctví a tak, táhne se to celý generace, lidi se kvůli tomu vracej z mrtvejch. Slova se mi vyloženě motala. Svinctvo v infuzi mělo grády. On se mě bojí. Stryk nevypadal přesvědčeně. Vy tomu opravdu věříte, je to tak? Jo, je to můj osud. Lavci mě nikdy nepřestanou bavit. Já z této nové hrozby velký strach nemám. Vím o něm všechno. S výsledky nemezi zvládneme cokoliv, co na nás druhá strana pošle. Už nebudeme loutky na nitkách kosmických supervelmocí v jejich nekonečném hašteření. Jednou pravždy změním pravidla této hry. Strykn se otočil a odcházel ke dveřím, jen aby se zastavil. Hluboce se zamyslel. Ale povím vám, pane Pite, jen pro případ, že byste nebyl úplný pomatenec. Tu vodu bych na vašem místě nepil. Podíval jsem se na kolímek a pak zpátky na Strykne, ale ten už byl pryč. Ani jsem neviděl pohyb dveří. Natáhl jsem se, sebral kolímek s vodou a vylil ho do čbánku. Pak jsem všechen jet nalil do květináče a znovu jsem usnul. Ach, moje hlava! Když jsem se probral tentokrát u postele, se mi nabízel mnohem býtanější pohled. Ahoj, zlato! Julie se strhnutím probudila. Usnula na židli vedle postele. Jsi vzhůru! Byl jsem šťastný, že vidím úlevu v její tváři. Díky bohu! Byl jsi mimo celou věčnost. Jak se cítíš? Rozbolavělej a nadragovaný. Schytal jsi to pořádně. Dvě zlomené kosti v chodidle, otevřená zlomenina paži a spousta dalších věcí. Bolest je pochopitelná. Strykn je pořád tady. Ne, nikdy tady nebyl. Nikde ho neviděl od chvíle, kdy během dračího útoku utekl z města. V Las Vegas je několik set lovců, co by mu s radostí zařídilo menší nehodu. O před chvílí byl tady. Podíval jsem se na květináč, čekal jsem, že Kytka bude úplně hnědá, ale vypadala v pořádku. Myslel jsem, že tu byl. Vnímání lineárního času bylo pořád trochu otřesené. Julie se natáhla a pohladila mě po tváři. Byla jsem tu skoro celou dobu a když jsem tu nebyla já, tak tě hlídal někdo jiný. Trip a holy na chodbě prakticky táboří, nikoho jsme neviděli. Divný, to jsem si celou konverzaci představoval. Připadala mi skutečná. Vzpomínky se začínaly vracet. Ty vrátila se ve vrtulníku. Julie přikývla. Co jinýho může děvče udělat? A mimochodem, to 20mm dělo je super! Je tak dlouhý, že jsem na jeho zajištění musela použít všechny popruhy, vystrčit hlaveň ze dveří a sama se pověsit na opačné straně, abych mohla mířit. Ale nachtmár! On chtěl posednout nového hostitele. Džiče, Žádný strach! Julie se poplácela po břiše. Tania říkala, že ho ochrání alvskou magií. Skypy ho málem kleplo, když mi na vrtulník začala kreslit runy, ale umluvila jsem ho, protože to bylo jen fixem. Tania tvrdila, že odradí všechny netělesné potvary. A ty jí věříš? Julie je povytáhla obočí. hádku tím vyhrála. A kdybych se nevrátila? O právě by mě trávil drak? Omlouvám se. Už teď je těžký, když se musím bát u tebe. Nevím, jestli vás zvládnu dva... Raději by si na to měl zvykat. Erluf nasměl pravdu, je to oficiální. Co když? Byly tu tisíce otázek. Ať se stane cokoliv, vypořádáme se s tím jako vždycky. A tím to pěkně schrnula. Budeme v pořádku. Budeš skvělá máma. A ty budeš skvělý táta. Dlouho jsme seděli potichu. Bylo to divné, když jsem měl znovu čas na přemýšlení. Nechtěl jsem se na to zeptat, ale musel jsem. O koho jsme přišli? Pořád to zjišťujeme, ale zasáhly nás tvrdě. Lokoko a fanzant? Julie zavrtěla hlavou. Pohřešujou se. Zavřel jsem oči a snažil se propadnout do postele. Byli mrtví kvůli mně. Musím si zavolat, zašeptal jsem. Ale měl si pravdu. Nachtmár se soustředil na nás. Démonice útočili na konferenční centrum, ztratili soustředění a když nahtmár proletěl mračný, kouzlo se přerušilo. Pokud by nás nesledoval, kdo ví, jak by to dopadlo, kdybychom se nedostali z té střechy, poslední drak mohl zůstat na druhé straně. Správnost mého rozhodnutí mi to nijak neulehčovala. Lokokom měl malou dcerku. Musím si zavolat. Poplácela mě po hlavě a rozbrečela se. Já vím. Epilog. Muž zastavil s vypůjčeným autem na okraji příjezdové cesty. S vypnutím motoru otálel příliš dlouho. Skoro jako by zvažoval, že to otočí zpátky na silnici a ujede pryč. Nemohl se mu to vyčítat. Připravenej, zeptal jsem se. Podíval se na mě. Po fyzické stránce z Vegas vyvázel v lepším stavu než já, ale obličej měl nateklý, poškrábaný a plný modřin, jak bojoval s kultisty z nočních můr. Stručně řečeno, bratři Pitové vypadali miserně. Mohli bychom předstírat, že se nic nestalo. Jakoby to někdy fungovalo. Mož si povzdechl a vypnul motor. Pojďme to udělat, ať už to máme za sebou. Minutku trvalo, než jsem ze zadního sedadla vytáhl své berle. Přestože si mě později vzala do parády i Gretchen potvrdila, že ličtí doktoři měli pravdu a že se bez berlí zatím neobejdu. Můj bratr na mě počkal na druhé straně auta. Oba jsme si s hruzou prohlíželi dům. Na příjezdové cestě stále bylo odlišně zbarvené místo, kde krvácel kultista z dočasnosti. Tahle část bude mnohem těžší, než se postavit monstru z nočních můr. Slyšel si nějaké novinky? Zeptal se mož. Viditelně to zdržoval. Zamítavě jsem zavrtěl hlavou. Zprávy zůstávaly stejné. UPKM si konečně vybral jednu z protichůdných historek a držel se jí. Las Vegas se stalo terčem hrozivého teroristického útoku, Nejprve udeřili zbraní založenou na ebole, pak chemickými zbraněmi, které vyvolaly děsivé halucinace a nakonec vysoce účinnými výbušninami, kterými zdemolovali Stripe. Co jsem slyšel naposled, stále se snaží ty náboženský fanatiky dostat před soud. Dobře, slyšel jsem, že jsou to hrozní kreténi. Julie mi v nemocnici pověděla, jak moc to lovci Monster SRO odnesli. Z tři členů, kteří se účastnili první a poslední MKPLM, jich šest zemřelo, dva se pohřešovali a deset bylo zraněno, z toho dva tak těžce, že asi odejdou na odpočinek. Pak to byly dva další lovci, kteří neměli aniž krábnutí, ale skončí i tak, protože v říši nočních můr psychicky nevydrželi vystavení svému nejhoršímu strachu. Žádná společnost lovců z toho nevyšla bez šrámů. Všichni někoho ztratili. Erl se musel znovu rozloučit z hedr. Stále jí zbýval rok služby, než dostane výjimku z Fonasilo. Pro ty dva to bylo hořko sladké schledání. Ale se nám podařilo ochránit většinu civilistů, kteří v posledním drakovi uvízli s námi. Jak jsem čekal, UPKM všechny zastrašil a umlčel. Někteří nový svět přejmou, další skončí v Epltnu, hrstka se jich přidá k nám. MKPLM poznamenala nás všechny. Na druhou stranu se nám však podařilo získat pár cených nových spojenců. Dohoda o sdílení informací a zdrojů, kterou první den konference uzavřel Erl, vydržela. Navázali jsme strategické partnerství s většinou ostatních společností. Nejd a malá skupinka s LM dohodu stvrdili tím, že riskovali život při odrážení poslední vlny démonů, dokud se všem ostatním lovcům nepodařilo ustoupit za jejich linii. Získal si tím požádný respekt. Kluk teď měl reputaci hrdiny, možná tím i ve světě očistil jméno rodu Shacklefordů, které před lety poskvrnil jeho otec. Byl to dobrý pocit mít spojence. Jistě, navzájem jsme spolu soupeřili, když došlo na klasickou práci, ale až náš nový nepřítel vystrčí nos, odlažíme rozdíly stranou a lovci z celého světa si přejdou pro svou libru masa. Překvapilo mě, kolik našich nových přátel se za mnou stavilo v nemocnici. Mezi lovci se zprávy šířily rychle a pár hodin poté, co jsem to do zátilku schytal uspávací šipkou, Skoro všichni přibližně věděli, jak byl Nachtmár poražen. Zrovna když jsem na tom byl nejhůř, objevila se armáda cizinců, co mi děkovali za záchranu života. Jak by řekl Earl Herbinger, všichni byli v pohodě. Bílý orel už na neštěstí odletěl domů, tak jsem se toho hřmotného chlapa ani nemohl zeptat, jestli je nějak spřízněný s Mordechajem. Berlínští Grimové vzali peníze, co jim z Fonasilo vyplatil Stricken a rovným dílem je rozdělili rodinám lovců, kteří zahynuli v posledním Drakovi. Klaus Lindemann byl klasa. Jedinou další dobrou věcí, která z výpravy do Las Vegas vzešla, bylo, že se Cooper, náš expert přes bomby, oženil. Jedna z holek, co dorazily na večírek berlínských grimů, se od něj během obléhání učila vyrábět improvizované výbušniny. Hádám, že to byla láska na první výbuch. Když se vrátili na zemi, usoudili, že život je krátký a okamžitě se vzali v kapli s celodenním provozem, kde je oddal dvojník Elvise. Talia jim to schvalovala. Co se druhého neobvyklého páru týče, nikdy jsem nezjistil, co jsem měl od orka Edwarda předat Tanje, kdyby to nepřežil. Vzal si to ode mě zpátky a neřekl o tam ani slovo. Já zase nechtěl tlačit na někoho, kdo se pustil do souboje na meče s drakem. Dohaj řekl Moš a vrátil mě tím do reality. Já to nezvládnu. Z čeho máš strach? To já ho musím zabít. To se ještě uvidí. Až nám řekne, kdo ho poslal zpátky, tak... No, tak co? Zeptal jsem se s upřímnou zvědavostí. Já nevím. Něco. Ale dokud do toho máme co mluvit, tak si tátu nevezmou. To je správný přístup. Podrbal jsem ho na vyholené hlavě. Pro štěstí. Mož ztěžka polkl a následoval mě ke schodišti. Sebral jsem odvahu a zazvonil na zvonek. Budeme čelit nejdrsnějšímu chlapovi na planetě. O minutu později se ozvalo rachocení několika otevíraných zámků. Dveře se otevřely a stál tam táta. Jeho výraz se těžko četl, ale hned věděl, proč jsem přišel. Čekal jsem na tebe. Věděl jsem, že uděláš správnou věc. Pokud ho jen trochu překvapilo, že mě vidí, u moše bylo překvapení mnohem větší. Davide, co ty tady děláš? Asi přijímám zodpovědnost. Páta ho vůbec nečekal, myslím, že to s ním trochu otřáslo. Pojďte dál, vaše matka není doma. Odvedl nás dovnitř, ale hádám, že tahle překvapivá návštěva ji stejně nezahrnovala. Jak se má? Měla celý roky, aby se na to připravila. To jen vy jste to museli strávit tak rychle a za to se vám omlouvám. Všichni jsme se posadili ke kuchyňskému stolu. No soudě podle toho, jak vypadáte, to vidím na Las Vegas. To byla tvoje práce. Obávám se, že jo, odpověděl jsem. Táta se podíval na moše. Ty taky? Mož rychle přikývl. trochu, zachránil spoustu životů, bez něj bychom to nezvládli. Jsem na tebe hrdý, synu. A má Pit to mému bratru řekl pravděpodobně poprvé a naposledy v životě. Jsem na tebe taky hrdý, že jsi měl koule na to sem dneska přijít. Mož odvrátil zrak, rychle mrkal. Otec si mě dlouho prohlížel. Něco se na tobě změnilo, co jsem tě viděl naposledy, ouvené. Oh, Přišli jsme o pár lidí, řekl jsem prostě. Ne, v tom to není. O lidi jsi přišel už dřív, zavrtěl hlavou. Ale tentokrát je to jiný. Buď si je na smrt poslal, nebo si udělal něco, co to způsobilo. Vidím ti to v očích. Zlomil se mi hlas. Jak to můžeš poznat? Protože, synu, úplně stejnou věc vidím ve svém obličeji pokaždý, když se podívám do zrcadla. Je to těžký břemeno a nikdy nezmizí. Děláš, co musíš. Být velitelem je peklo. Proměl jsem si obličej. Já nemůžu... Nebudou poslední, pověděl mi otec. Taková už válka je a ta tvoje teprve začíná. O to já vím, ale my teď máme mnohem větší armádu, než by mě kdy napadlo. Jsou nás teď celý legie. Muži z Pitovic rodiny chvíli seděli kolem stolu a přemýšleli. Táta trpělivě čekal, až začnu. Na tento okamžik čekal většinu života. Nadešel čas naplnit jeho osud. Nadešel čas začít ten můj. Tati, musíme si promluvit.